אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והכתירם הכהן המזבחה, לחם אישה לריח נכוח, כל חלב לדוני, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם, לא תאכלו.